Rdiofrugell 107.8. FM. 1913-2013: Cent anys de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra. Aquesta píndula parla dels acabaments en B baixa dels imperfets de molts verbs. S'escriuen en B baixa els imperfets de tots els verbs acabats en AR com ara anar, cantar, menjar, pujar, regar, etc. En totes les persones. Jo cantava, tu cantaves, ella cantava, nosaltres cantàvem, vosaltres cantàveu, ells cantaven. No és per caprici que tots aquests acabaments són en sonen baixa. Aquesta grafia correspon a la pronúncia de V, diferent de B. La pronúncia V és pròpia del català medieval, i és viva encara en bona part del territori de parla catalana, el País Valencià, les Illes Balears i l'Alguer. Així doncs, recordeu que hem d'escriure amb B baixa totes les formes acabades en "Ava dels verbs en passat. Amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística a Palafrugell.